А для мене, як дальнішу вродлива, найніжніша, найкоханіша, моя найперша, моя темна, моя жінка. У любові немає смерті. Чиниш злоти неправедна смерти порою, бо належало плакати їй наді мною. Примітка, трохи перейнакшень вірші, Яна Кохановського. Вона може перевтілитися, змінити свій лик, але живе далі. А тепер її немає. І зловісно і жахливо повсюди. І я весь у чорному, і свічка в руці моїй переламана, надлоє. Чи ж пішов я за її гробом? Не скажуть, де й похована. Ось закінчається влада. І починається безмежність відчаю. Пресвятає діло непорочне, покровителька всіх самотніх і упосліджених, милосердною все прощаючи. Поверни мені, Матрону, Воскреси і помилуй, помилуй і воскреси. Змилуйся, навчи мене пізнати любов до життя, поможи вернутись до живих, бо мертві мене відштовхнуть і відторгнуть. Пошли мені страждання велике, як світ, і прозріння того, що я втратив і зрадив. Я пив і плакав. Тоді підбирав пісні для струни приструмків, а лунала мені тішки тиша. Досі посилав людей на смерті, не думав про це. Втрати милосердя не відав таких почуттів. Ніжність? Це було смішно для гетьманської суворої душі. Тепер власне горе вдарило й приголомшило, і відкрилося те, що було навіки закрите для невразливого мого серця, утопілого і зачерствілого двидовищ смертей, руйнувань і нищень. Полководці, володарі, пам'ятайте про втрати. Людське життя – Найвища цінність на світі. Не забувайте про ніжність Серед гарматних громів. Думайте про милосердя, Заносячи руку для покари. Я міг воскресити матронку, Але міг усправедливити її Навіть у зраді, Хоча й не вірвати. Жінка не може бути винною Винні тільки чоловіки. Ми лишаємо жінок у самотенній занедбаності і вимагаємо, щоб вони платили тільки вірністю. Чому? За яким правом? І чи не буває в них тяжких годин, коли хочеться помститися нам будь-якою ціною, може й найвищою? А чим може помститися жінка, окрім тіла свого, найбільшої своєї цінності. І не треба дивуватися, коли надають вони при цьому перевагу чоловікам незначним і навіть простакуватим бойцям мстяться по своєму світові, який зводить жінок до найнижчого рівня. Боже, правий, благословимо йому тронку її смерті і невинність. Вона хотіла приборкати мій дух – Стримати жорстокість, зламати твердість для мого народу, і, може, для свого. Жертувала собою теж для свого народу. Відчай, гріх і сором, смерть ліпша за не Незгода була сутті єства. Ні, ні, ні. Цей вигук завжди лунатиме мені. Так вона, мабуть, стогнали й тоді як тягли її вішати. На воротах повісив Тиміш. Ось чим скінчилися ті іграшки ворітні давні, проклинав Тимоша і жахався проклят. «Боже, подостивий, Тиміш ненавидів не зі гармістра, а мене, її коханця, ненавидів усіх ймовірних вигаданих коханців, бо сам закохався в неї похлоп'ячим» а я не вмів порятувати його від того. Беріг він чистоту свою юнацьку для неї, а тоді виявив, що це марно, і прокляв її, і з заластям дивився, як корчиться від вогню облудний цвіт жіночої плоті. Може, тимішу бив Матрону, захищаючи на так свою любов, як її саму, від тої холодної розважливої істоти, яку поселила в її душі пані Раїна, витісняючи все живе, добре і прекрасне. В темному океані мого народу вона була чужа всім. Неминуче мала стати ненависною народові. жінка хоче мати чоловіка тільки для себе навіть тоді, коли їй належить усій нації. Чужа для них, вона для них і не існувала. Отже й не вмирала ніколи бо не може вмерти те, що не жило. Вмерла тільки для мене, і тягар її смерті звалився на мої плечі. Гнітив, хилив до землі, хоча плечі мої не гнулись навіть під гнітом землі цілої. Рану в своїй душі я не міг нікому показати, хоча знав, може, полегшило б, якби хто-небудь доторкнувся, чула до тої рани. Навіки закрилася дорога до матронки. Ніколи вже не вернуся до неї, ні для чого тепер жити, і все ні для чого. Ні на що. Я нінащний, згадував її голос, її уста, і руки, і її груди. Заплющував очі, і вона ставала переді мною жива, Хоч була мертва, цілувала мене тихо, обвивала шовковими руками. Я питався її, я вже ти винна? Самими очимами не відказувала, ні, ні, ні.